וגנותי על העיר הזאת. וזה לך האות מאת אדוני, אשר יעשה אדוני את הדבר הזה אשר דיבר. הנני משיב את צל המעלות, אשר ירדה, ומעלות אחז בשמש אחורנית עשר מעלות. פטשו בשמש עשר מעלות, במעלות אשר ירדה. מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בכלותו ויחי מחוליו. אני אמרתי, בדמי ימי אליך בשערי שאול. פוקדתי יתר שנותיי. אמרתי, לא אראה יא, יא בארץ החיים. לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. דורי, נישא ונגלה מיני כאוכל רועי. כיפדתי כאורג חיי, מדלה יבצעיני. מיום עד לילה תשלימני. שיוויתי עד בוקר כארי, כן ישבר כל עצמותי, מיום עד לילה תשלימני. כסוס עגור כן אצפצף, אגה כיונה, דלו עיני למרום, אדוני עשקה לי עורבני. מה אדבר? ואמר לי, והוא עשה, אדדה כל שנותי על מר נפשי.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 אב לבנים, יודיע אל עמיתך, אדוני להושיעני, ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני. ויאמר ישעיהו, יישאו דבלת תאנים, וימרחו על השכין, ויחי. ויאמר חזקיהו, מה עוד כי אעלה בית אדוני?